de egy hónap múlva szopornyicás lett, és a gondos ápolás ellenére kimult. Szásának ez volt élete első nagy fájdalma. Hűséges kutyáját magához szorította, úgy siratta el brómot, ez a majdnem nagy lány. Immár kuty maradt az egyetlen ebbe a családban.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 Viharos szerelembe keveredett egy évfolyam társával. A kutyust elrakták a gardróbszekrénybe, szekrénybe, Jelen a Mihajlovna perzsabundájával együtt. Kutyi újra csak átengedte a helyét a kis párnán. A rokoni társbérletből addigra főbérlet lett. Mila unoka testvérei szövetkezeti lakást vettek és elköltöztek.